Doina cântecului Doamne ți-am cântat cu cetera fiindcă mare i mila ta Doamne ți-am cântat cu gura mea fiindcă mare i slava ta Doamne ți-am cântat cu fluierul fiindcă mare i dorul tău Doamne ți-am cântat cu buciumul fiindcă mare i gândul tău Doamne ți-am cântat o horă așa ca să îmi spui dorința ta Doamne, ți am tocat de șapte ori, de cu noapte până în zori. Doamne, ți am cântat cu clopotul ca să înalți tot dorul meu. Doamne, ți am cântat din corn, costea, fiindcă-ți văd iubirea ta. Doamne, ca pe îngeri, vorba mea spune în lume slavata. Doamne, lasă glasul tău ca să spună ce-am spus eu. Lacrima pentru taina bucuriei. Doamne, celor care plâng, lacrima bucuriei le-ai dat, curăță cu roa lacrimilor dorul nostru, care rod de taină a adus neîncetat, și talanții jertfei în mâna ta i-ai luat.